berai nagusiaren etenorea zurekin bernade ar eta baiionako heriko bozetan sozialistak, ezker erradikala komunistak eta berdeak hellgikin aurkeztuko dira. Bagda, jakina azizuten hori eta errandute ere postuak ezbalima dira ono finkatuak tendentzia guziak izanen nadirela, angie txetok ere manen duen zerrendan. Angular beti baionako portuan, aturri baian angira ume gehiago biltzia galdeiten dute, juri ukan arte ez dira hortik higitzekoak. Baiona Donostia eurohiriak hogo jurteditu, urratzaundiago baten egiteko mementoa dela errandute atzo Donostian hasi foroan, hortako bi hirien ahteko garaio zerbitzu zuzen baten beharra aipatu dute. Pilotan ezkerparetako lauterdiko xapelketan asteundaruntan trenkatuko da, soin izanen diren finalerdiak jokatuko dituzten beste bi pilotariak, haima golaizola eta bengo etxeak jada likua segurtatua dute. Eta aroa, asteundan jara freskoa edo hotza, Marieniez. Horib sebera, eta goizuntan oraino ukanen dugu xantza iduzke ikusteko, temperatura freskoak, atik atxalde untako haize untxiak eta atxalde iluna, altxatze txipiño bat astiriari buruz, eta gauak zukerraiten duzun bezala, biziki fresko. <tipen> Sozialistak ezker erradikala komunistak berdeak dena elgerirekin aurkeztuko dira Baionako heriko bozetan, barda jakina hasi eta oraindik bakotsak zerpostu kanendduen ezpada trenkatua ere, tendentzia guziak agertuko direla dierazi dute, jendeak erraititen zuela ez zuela lortuko, baian ezkerreko tendentzia guziak bilduak direla azpi magatu nahi izan du Anri etxetook. Eh voyez on nous prédisait que l'accord serait pas possible et déjà on y est arrivé donc euh, à force de travail euh, de conviction euh, de valeurs également euh... Ikusten erraiten ziguten eskinuela lortuko, eta egin dugu beraz lan eginez, ez konbikzioz lortu dugu set, Uste egiazko koesio là, bat badela lau alderdietatik haratago doan kohesioa zerrendaren parte handi bat etiketarik gabeko baionarrek ordezkatuko baitute liste et de cette démarche sera portée par des euh, bayonnaises et des bayonnaises sans étiquette hein, qui ne sont pas affiliées à l'un ou l'autre de ces partis. Michel Esteban Ez gara hemen uh, sosialistekin biltzen bakarik, um, baiunan antolatzen dugun zerrenda, Ezkereko zerrenda izango da, eta zerrenda bat eratua. E, nahi du, beste alderdiak dira alderdiak zeralistarekin, eta itzegin dugu ere komunistekin, baita ere jadikalekin. E, elgarekin osatzeko um, esker batu bat hemen bayona. E, bayonak berbaitu, e, beste atsabat. E, berdeen zat badira bibide. Edo, berdeakak. Ikosi zertanden, den egoerra nazionala oso txarrada, da egoera. Uh, edo etxean egoten gara eta tokia azkenean eskuinari uzten jogu. Edo tokian tokiz bateratzen gara ezkerraldean aldatzeko politika tokian tokiz Hor. Mementoko ez dute salatuna izan bako txaren postuak nola, nola negoziatu dituzten, programa amankomun bat adosten ari direla eta hori dela garantzitsuena azpimaratuz. Hala ere berdek jakinarazi daukute, beren helburua akba hiri elkargorat sartzea dela han negoziatzen baitira ingurumenari eta ekologiari lotu gainagusiak. Gilafit izanenda ezkeraren zerrenda burua miarritzen, espri biarritz deitu du bere zerrenda, eta sozialista eta ezkerreko muturreko hautagaietaz gain, zentristak eta etiketari gabeko presunak ere badira zerrendan, baita ere abertzaleen batasuneko bat, Jean Esterl da haua eta abertzaleak, Michel Veunak zentristarekin abian direla ikusidik, berak gilafit sustengatzea erabaki duela erran dauku. Espainiako usuziitegi nazionalak hamairu Euskal presuen libratzea deliberatudo atzoa txaldean, denakparot doktrinapean ziren kondenak beteak eta Judiek erabaki dute horien libro ustea Judiek guziek hau batez sartu dute deliberoa hamairu presoak barda berean atera ziren Espainiako pressonndegietaik. Bosteun kilo gehiago kontsumo kotarako hori da aturriko angula ahantzalek nahi dutena. Astezken atzaldetik, protestan ari dira, baionako portuko sartzea blokatu zatuhi gainean, horotarat 2.000 beheun eta behoi eta hamar kilo ahantzaditzakete aturriin, horietaik zortzion eta behoi eta Konsumoko salduak dira beste mila BGunak beste egka batzu ber populaatzeko dira. bizirik beste egialde batzutako ibaiak populatzeko saltzen dituzte. Arazoa da, konsumorako kota zorzionta begogeita markiloak egin dituztela eta ber populaatzeko estela orai merkaturik. Olivier Azarete aganzalea. Langabez egida eta o, momentu hortan e, ezin dugu e, segitu argantza. Baina e, ongi entzun behar da e, er, nahi dugu egin. Baina momentuko ez da merkaturik. Eman dute bat, baina ez da existen momentuko ez da. Hortoan guk e, segitu behar dugu argantza da konsumioaren kotea segitu behar dugu. Baina, baldin bada, uh, baldin bada, mercatua, uh, erreprepamean egiteko, berri gara jo tengila arantzarat, hori Mementoko suprefeturarekin eta ahantzako zuzendaritzarekin, administrazioarekin harremanetan dira, komponbide bat aurkestu arte, atuki ibai gainan portuko sartzea trabatzen segitzeko dira, eta gauntan ere hor egon dira, bestalde jakiten da portua baliatzen duten enpresalariak kesu direla, eta erreferre hauzibide bat abiatu dutela, ahreintzariek egiten den Baren gatik eta horien ortik joaitea galde giten dute. Eta bordeleko bidia hartu behar bali maduzue bihar kasu kamiunek a hiru eta, eta hiru autobidea trabatzeko sedea behitute bordeletik behiti. Eta hori goizeko amajak eterdiak eta oren bata artean Eko tatsaren kontra eta otobide sariak kario egiz alatuko dute Akita niaguzitik din kamiunak bilduko dira Pierroton eta marcha prim artean Bakarik bide leho bat seintxu bakotz utziko dutela libro ototipien zat errandute Eta pentsatzeko da otot lehoak eginen direla Hori beraz bihar bordeleko bidian. Música Baiona Donostia eurogiriaren hogoigahen ukteburua da eta gauza hainitz ez ari dira atzo eta egun segituko dute Donostian iragaiten ari den foroan. 2006-ko Europako Kultur hiri burutzakari eurogiriko eta ere ipagaldeko beste hiriekin elkak lanean ari direla egan dute Donostian eta elkak lan hori zabaldu nahi dute ere. Aiekti Higarren urte urrena berriz ere indarra hartzeko baliatu nahi du Bayona adonostia euroi diak. Seriun mila biztan lehi dituen gune hau, 2008-2009 urterako plan estrategiko batean lanean ari da, benetako mugaz gaindiko aglomerazio bilakatu eta Europa mailako laguntza kukaiteko. Elkartru kagetauri burutzaanen garantzia azpimarratu Jean Grenet Baionako hau zapesak. On ne peut pas sous prétexte de bidasseois considérer que il y a d'un côté des gens qui vivent et d'autre côté des gens qui vivent et qui ne se regarderaient pas qui n'échangeraient pas qui ne, ne participeraient pas. Nous devons nous enrichir, nous devons nous enrichir les uns des autres. Men etako elkartrukak eta bat izaiteko Donostia eta Bayona arteko garraio bide zuzen baten beharra, finarratu dute eta hiriak lotuko dituen trenxarea sarea lantzen ari direla horretarako. Jompeli huri guen, Gipuzkako turismo holanda garapen eta berrekuntza deputatuak, atzaldu digu nola doan proiektuari. Nagusiki hor lanean egera, maiatzean ja zinatuken duen e, kolore politiko ezberdinen, ezberdinen artean hori guztu delako garantitxo dela eburuzite express e, proiektua eta guztu dogor, bueno, horria pauso garantitxoak dela, ez? Bai frekuentzi aletik, bai konexio aletik bai esparra gustatik e, inversio gutxi batzukin, hobetu e, daitezken gauzaskokin, ez? Es, Beste e, inberzion dio datzuen zain egongabe, e, bat ez? Batez ere, erritarren e, servizu publiko horrekin kompetitibo e, izan da irin Le Lehiak hori zentadien errepidetako edo e, auto, autoarekin ez. Bimila masiko Europako kultur kultuririburutzakari, euroiriko zein iparraldeko beste iriekin elkarlanean aridrila adirazute donostiako herriko etxetik, eta elkarlan hori zabaldu nahi dutela datozen urteetara begira. Foroa egun segituko da eta bururatuko da mainguru batekin eurohiriaren geroaz. Pilotan eskuhuska eta eskerparetan, paretan buruguntan, jakinen da susen, nor sailkatuko den lauterdiko finalerdien dako, filan laurdenetako la ligaskaren azken partidekin oraino, eskaz diren bi pilotarien izenak aterako dira, mementoko aimarola izola eta oinatz bengoetxea dira, sailkatuak, xala eta ahetxe, kanpo dira. Olatzi duate? Lehen multxoa nadibidez, Irujo eta Eskordiaren artean izanen da, final leher dietako biherren larun batean jokatuko dute elgarren kontra, iruñako labrit pilotalekuan, eta Martinez de Irujo izanen bada favorito nagusia, Kasu Joseba Eskordia argbizuagari. Ibilbide bitxia izan dukenera aspen aspenpresaren lehen kanporaketan, Mendizabalen kontra galdondotik, arre hartua izan da, Mendizabal kontra irabazteko aste bat berantago, eta ondorioz lauterriko xapelketan parte hartuz. Baina asteburuak buruak aintzinatu arau, kurdiaren jokoa obetuz joan da. Final ordenetako ligaskan xala jozuan lehenik eta hola solaren kontra emezortzi amasei hain zinean zen oreino oita bi emezortzi galdu hain zin. Oain xapelketan hain zina segitzeko kontra irabazi beharko du eta preseski irujok kolpe bat hartu adu eskuineko behatze batean zailtasunen ikusi dugu horrein arte ageriko nola sendatua aden. Bigarren multsoan bengo etxea iaun eta iabe, iduat eta saralegiren artean jokatuko da beraz bigarren postua igandeuntan eibaren partidau Horekatua, paperean azteko, biek galdua baitute bengoetxearen kontra eta agetxeri irabazi biak ere. Aipagagia ere, biek izen handi bat kanporatu dutela fina zortzigaren eta nauktaen, iduatek bagiola eta saralegik titin. Ikusi barko nola bururatzen den ligaskau, baina litekena da partida ontako irabazleak ola izola guruztatzea final erdietan. Eta gaur 6-ta uh, hon uh, xala lehiatuko da ola izolari. Eta bedezkoetan franziako xapelketako lehen fasekari xarako finalerdiak atxaldiuntan bostak eta erdita egoiti. Lehen finalerdiak lagalde eta laskano intxauspe eta janotzen kontra. Eta bestea bial eta pierrez dukazu agire eta amuleren kontra.